і Володимиру Козюку за подаровані фрагменти їхнього життя. Дякую також іншим небайдужим людям, які вплинули на появу роману бодай тим, що з нетерпінням чекали на його народження. Щиро, Міла Іванцова. Кінець озвученої книги. Озвучено у 2018 році. Розділ 10. І від женька чекала на дзвінок із кав'ярні сподіваючись, що з'явиться в їхньому каталозі цікава, підходяща для неї книга. Адже, як змогла, пояснила книжниці Ані свій інтерес. Але ніхто не телефонував. Звісно, не щодня туди записуються нові учасники акції. Та й не кожен був би їй цікавим. А може, дівчата просто затуркалися і забули про неї? От женька й вирішила якщо вже має сьогодні вільний час зайти до них, передивитися картотеку і ще раз нагадати про себе. На душі в неї було неспокійно. Не щодня приймаються та реалізуються важливі життєві рішення, але демонструвати хвилювання і невпевненість у майбутньому перед ілею цього лише бракувало. Може, її сподівання отримати таким чином відповіді на нагальні запитання від чужих людей і виглядали дивними? Може, ліпше було порадитися з кимось із знайомих, або читати справжні книжки, але в колі її спілкування не водилося людей, яких би вона готова була взяти собі за приклад успішного виходу з життєвого крутого піке. А книжки, принаймні ті, що вона інколи читала, являли собою варіації на демоказки про пелюшку, неодмінно тішили хепіендом, але не дуже в них вірилось. Та й конкретних порад щодо виживання вони не давали. Хотілося дівчині поговорити з кимось із тих успішних людей, яких вона нарідко бачила зі свого місця адміністратора на плазмовому екрані, куди втуплюються відвідувачки, чекаючи своєї черги. Бажано з жінкою, яка змогла, яка падала, підіймалась, доклала зусиль і зрештою – вирвалась на іншу орбіту існування. Її цікавили саме такі жінки, а не ті, які просто обдало вийшли заміж. Хоча це теж свого роду хід конем. Та себе на їхньому теплому місці Женька не бачила з багатьох причин. А ще не уявляла, з якого дива ті успішні, що змогли, стали б вести задушені розмови з такою звичайною дівчиною, як вона. Хоч за у себе й не мала, але все ж таки. Тому ця акція в кав'ярні зародила їй надію. Адже не книга, а саме читач обирає собі пару до розмови. І це є певним козиром, шансом, можливістю. Навіть за ціною якогось цістечка та кави для себе. Власне, це взагалі не було проблемою. Вона вже давно вирішувала сама, на що витрачати зароблені гроші. і Нерідко робила це безглуздо, але з превеликим задоволенням. Книжниця Аня поклала рахунок на стіл і забрала порожню склянку з-під кави, глясе, тарілку із солодкими крихтами. «Ну, бачу, немає мені цікавої книги. Але взагалі акція тут якось рухається, щось відбувається?» – зазернула їй очі Женька. «О, так, учора був конфуз, книга не прийшла, а жінка, що її замовила, сиділа і нудилась. Така цікава, а не розповідала». «Вона письменниця, вишукує тут нові сюжети». «Ух ти, письменниця, то може мені з нею?» «Та я вже й думала, але навряд», – якось невпевнено відповіла Аня. «По-перше, вона теж читач, а не книга, а по-друге...» «Що?» – з нетерпінням подалась до офіціантки Женька. «Вона, ну, не виглядає дуже успішною та задоволеною життям, уже вибач». «Як це, письменниця і неуспішна? От би її побачити». «Та всяке буває. Може, творча криза в неї. Але я думаю, що там щось особисте. Ми тут багато чого бачимо. Трохи починаєш у людях розбиратися». «А, то й що ж вона?» «Тобто, ну, коли книга не прийшла?» «А, так, тут був саме ще один читач. І запросив її до свого столика, щоб почитати разом». «Ова, романтично. А читач хоч симпатичний». Аня з посудом у руках озирнулася на столик неподалік, де самотня жінка з двома телефонами на краю столу доїдала свій обід штрудель із курятиною та грецький салат. Нічого так, але, але він сліпий, майже, тому й читає у нас, притишено повідомила Аня. У. зітхнула женька, ну, вибач, іди. Ти ж на роботі. Але якщо трапиться якась книга, бажано жінка, якого життя било та не зламало. «Ти вже мені маякни, пліс? «Ага, неодмінно!» – сміхнулася Аня і звично порхнула вниз сходами. Женька дістала із сумочки люстеркою помаду, підмалювала губи, підправила рукою чубчик, підвелася і уже хотіла йти,